Er Det er okay. godt det ikke er en video-podcast ja. Enda godt, godt. <laughs> <Line face. clears throat> Velkommen til MKM-DM Magnus, Kjerstin og Martins Digresjonsmarathon På On Air Radio Det er Magnus, Kjerstin og Martin og øh, før vi går i gang med øh, siden sist, hvor, hvor jeg går ut ifra at jeg kommer til å komme ut med den kjedeligste igjen, så, så må vi nesten få påpeke at dette er den første episoden vi tar opp med vårt ambulerende hjemmestudio. Vi sitter her i min øh, pittoreske herregård på Kallbakken med noe som for oss ser ut som forferdelig profft lunutstyr, og vi håper å øh, klare å gjøre det. Eh uh, uh, vad heter det? Gör det eh uh, ja, ja. Vi vi hoppar att yta det rätt det vi hoppar på. Det är rätt vackert. Sedan sist så uh, vet att at har har haft väldigt mycket mer spännande liv med mig, så eh det har faktiskt sloppt det sammen den gangen Ja, ja. Vi skal ta sån ordle dullet affen berättelse för jag. <laughs> <laughs> Avslutade Anders setninge. Nei, la oss ikke det. Nei, vi har, vi har vært i Bosnia, eller Kroatia-Bosnia, men Kroatia tenker sånn, det har alle vært i. Sånn, det er jo blitt den nye Ibiza-Majorca. Jeg har ikke vært, vært i det-Majorca-Libiza, men har vært i Kroatia. Okay. Um, men, men Bosnia var, jo, var jeg faktisk to ganger i i sommer. Jeg var først i Sarajevo og hamnet i Mostar og ble igjen, nekta å dra igjen. Men dro hjem til slutt fordi de måtte opp til Nordnoge og fant ut at han ville tilbake igjen. Og da kom det gode seg Magnus og sa at han ville være med. Ja, jeg hek har hektet meg på tur. Uh, jeg har jo lenge tenkt at jeg har lyst til å reise til, uh, til Mosdor og Bosnia. Fordi jeg kjenner folk derfra og fremstått som et, et sted som jeg har lyst, hatt lyst til se. Og det var virkelig en, uh, uh, et veldig bra sted å reise på ferie. Ja, absolutt. Jeg har aldri skjønt som folk som drar her tilbake igjen til samme plassen år etter år, og synes det er ganske kleint og tøyt. Jeg tenker sånn, faen vil du ikke oppleve noe nytt hver gang du er ute og reise Men da tror jeg faktisk, kanskje det har noe andre å gjøre. Jeg har liksom kommet dit, jeg har funnet liksom min ferieby. Du har funnet ditt ferieparadis? Ja, jeg har det. Jeg, vil, det. jeg tror nok jeg kommer til å reise dit neste år. Men øh, jeg, har, jeg har ikke vært i de traktene siden det heter Jugoslavia, og, og vet veldig lite om å bruke kan du fortelle meg om dette stedet? Vestet er vel fint lite selv, egentlig, når jeg dro dit, eller skamløst lite. Jeg prøvde å lese meg opp, men den konflikten er jo veldig, veldig vanskelig å forstå. Skammelig lite. Skammelig lite, ja. ja. Sånn var det. Uh, men, uh, og brukte faktisk litt tid på det i Sarajevo, med sånn guide-tur runt og fikk forklart av en professionell guide på jag allt från både första världskrig och och stod ju faktiskt der i skuddarna i Kanada i Sarajevo det var det men også da den, den konflikten som var för 20 år sen uh, som var ju förferdeligt blodig Og förferdeligt stygg och direkt hemsam och och lokalbefolkningen var utroligt eh uh, på att fortälla om sina upplevelser fra från den den tiden Är det en uh, en Måte, er det en blandet etnisk befolkning där eller är ja. den på mode ja Det är ju okej det det. Er. Det en er... blandad etnisk befolkning kan man säga. Ja, nu. Men før konflikten i som väl startade ja, i 91 92 ja, Så eh var la jo väldigt blandad. Det var det jo 43 bland äktenskap bland bland annat eh, i Mostar. Uh, mellom uh, kroatere og bosniakka og serbere og, og, og det, altså de forskjellige religionene og muslimer var gjerne gift med katolikker uten at det var noe fjas utover det. Det ble jo ikke mer sånn konvertering og sånne ting da. Nå er det jo ikke like lett for det ble jo en, ble jo en ganske fæl altså den konflikten var også så fæl med at, at man plutselig ville sige skulle du ville sige til din egen familie sånt? eller kona din din familie og man har gjerne för barn og hur med dem och hur har de med mig och någonting där. Så där är det likge det är likge blandat sån setup at man att man gifter sig på tvärs av uh... Nej, inte nu, men de hopp ju överlägset på att komma tillbaka dit som, som det var för de var ju väldigt nöjda med situationen som den var. Eh och blev egentligen rätt. Men det här blir ju egentligen alltså går vi ju in i konflikten. Nej, där kan vi ju sätta kunde vi egentligen ha det på mm. det här med. Men det som er med byn hur stod vi var i eh, är att den är bild den är delad mellan då den kroatiska sidan bosniska och muslimska sidan. Eh väldigt tydlig, jag är eh, okay, så de har såna nabolag och ja. och lever inte sida om side? Så... Jo, de lever sida om sida, eller så <laughs> är de inte altså, på varsin sida har av, av bild. Och den serbiska befolkningen er stort sett inte der lenger, altså Nei, den ble jo får, de, de, de forstått stort sett hele serbiske folken da, det var en del av meg, en del av å være entrent før ganger men vi var da hovedsakelig i den muslimske delen mm. som er det gamle byen her men, og det er en ja, veldig flott uh, by, den er uh, har jo navnet til brua, som kanskje er det folk kjenner til med, med Mostar uh, den uh, det er en veldig flott, nydelig brua som uh, som del av krigen ble jeg sprengt og senket i elva, og bygd opp igjen eh, over flere år, da. Ja, for det var jo også litt interessant når de snakket om dem eh, som bodde der, at for det, det, det, er jo, jo, det er jo veldig gammelt, da. Alle, bygge, alle byggene er liksom av gammel stein og eh, brostein, ser ut som en sånn handplukk av vanlige sten, altså, som er lagt som brosteiner, sånn. Altså. At de sa det at etter, for det var vel av, av det mye som var totalt eh, i ruina, og når de da bygde det opp igjen, at de eh, skulle få det til å se enda eldre ut enn det var før det ble bomba. Åja, oh litt sånn, ja. uh, gi, gi det et ferniss på, ja, på, på, på, på et vis. Og så tenkte jeg også det var litt interessant å høre hvordan de bygde det opp igjen, sånn som han en er bekjent med, som, som sa at de hadde brukt ti år på å bygge opp Ardamsheim igjen, fordi de hadde jo ikke noen forsikring eller noe sånt. Och sånn som vi visste när den har katastrofen så får vi jo, eller kan gå och ta ett stort lån i banken og sånt. Så där man måste jobbe først, og så kjøpe sten till och kanske få fundamentet på plats och så måste dem jobba i en i ett år för att köpa nya materialer til... ja, så de måste liksom på något det, ikke noe, det ikke noe, man lånte inte ju no pengar någonting så man måste först tjäna pengar för så att köpa en fjärran. Det er liksom det vi gör. Och av ihop på absolut land og med en enorm arbetslöshet 43 og, ja. 9, jo, ja. men det er ju det man sa. Det er 43, men det är det som är registrerat. Ja, men, den, men kan det kan ju säga si det. Svart. Ja, så det er en väldigt stor informell sektor som den kallas Men mm. men utansett så löneningarna är ju väldigt låga. Folk ja. tjänar to euro i timen, en euro i timen. Og det burde må se for seg, liksom et land med folk tjener så lite, og du kommer der og er turist og kan drikke en dagslønn på en drink, at det kanskje skulle vært en mer sånn, pengepugersk, eller mer desperat mm. altså, holdning fra folk da, for utlending med penger. Men det var det ikke, altså motsatt till kanskje Kroatia, der jeg følte oftere at folk sto og skulle ha penger av deg før de ga deg så ja. var det ofte vanskelig å få betalt i bostadet, at ja. de bare er litt sånn «Jeg betaler dette!» «Jo, dette går kreit!» «Jeg ja, betaler det!» «Det er klart du kan, du, ja. klart du kan sjekke ut det senere hvis du vil, og det er ikke ja. noe å det, det er ikke noe å ha det gjennom». Det siste nattet... Veldig meg, sånn avslappet og, ja. atmosfære. Veldig, da. veldig avslappet men det var også veldig røst. Da. Det var sånn... Jeg fikk sånn spandert siste nattet på hotellet, og «Jeg, ja, siden jeg hadde kommet tilbake igjen», Eh, men også, det är jag lurar på varför det trivdes så in i helvete gott. Eh, der, med alle folk sånn, til till jag plötsligt egentligen skönt att det är väldigt nornsk i i Lindne och värmatte där. Oh, ja. Alltså lokalbefolkningen var väldigt sån nornsk i sån lite sån vitträtt svårt att komma på først eh, men när du gjorde det så var det ju vad det ju som var värdämme Du fick bare, ja nej bara gå och nocken står i dörra ø uh, og veldig sånn ganske grov humor da. jeg var, jeg synes var veldig fint. Men uh, var det var det mye synlig eh uh, preget av fattigdom Nei. og elendighet Nei. eller var det Nei, jeg overord ikke uh, det var heller ikke Det som, det som også var uh, Som jeg speciellt spesielt godt til, Var jo at man fikk gå helt i fred på gata Det var ikke noen som de var, og og Det var å røy og sleite der Og skulle selge den opp Eller hvis du på Det er det turist-trappen så, så kom de gjerne bort Og stilte seg ved siden da For å sånn Nei, jeg er du trenger hjelp Men det var ikke noe mas Det var ikke sånn du, ja, yes, Ikke noe yes. innpiskere og alt Nei, nei, nei, nei. Uh, Og ikke minst uh, Fikk jeg som kvinne Gå helt i fred Det var ingen som hverken blisterer eller, eller noen ting som helst og jeg kunne også sett deg gjerne og prate med en fyr en hel kveld som var tydelig interessert og, og ga inntrykk for det men når kvelden var over så takk han for seg og, og, og gikk det var, liksom sånn. det var ingen som forventet noen ting av meg i det, det synes jeg nesten var bedre enn å være i Norge altså det høres jo ut som dere har hatt en uh, veldig fin tur mm. uh, Tror at vi får noen uh, feriebilder på uh, show notesene denne gangen? Ja, vi <går> ja, har vært til å komme med der Noen uh, så så feriebilder og en hotellanbefaling? Uh, ja, det, det kan vi gjøre Ja, det er Os Oscar, eh, Pension Oscar er den plassen å bo Absolutt. Terningkast 6 Ja, ja. Vad så har jag stannat på fotbollskamp. Ja, av min första fotbollskamp på Oj, ja men det er, har jag min första fotbollskamp på 22, nej, min andre fotbollskamp på 22 år. Den förra var där AC DC mot Norsk Opera på gressen. <laughs> uh, men jag var där på på kamp med Welsh ja. uh, Og och uh, drina efter ja, drina. Var detta orkestrerat av dig, då Magnus eller? Ja, ja det var Leukas konst det. Eh, för det fra Bosnia er Velers-tilhengere Og jeg på at den kappen burde jeg få sett en gang Og det er veldig interessant fordi uh, Velers er jo da det, det er blitt da Det muslimske laget, eller ikke muslimske laget Det var jo faktisk et serbisk lag da Histomerisk sett Men uh, de spilte tidligere På det som er hovedstadion I Mostar Men den har det kroatiske laget Gjerniske overtatt Så de har spillet nå langt utenfor byen og uh, du kan si Veles har vel en sånn supporterskare Som peker tilbake på, på den jugoslaviske tida Med røde stjerne som symbol Og de kaller seg Red Army De supporterne Så de spiller litt på den Jugoslaviske tida egentlig Og har en veldig Antifasistisk holdning Som skiller litt fra Den andre siden av byen Og mange andre lag i, i tidligere Jugoslame, egentlig. Ja, de var veldig med det. Supportene hadde jo sånn Free Palestine og Hildpaket. Øh, jeg synes jo det var veldig, jeg var inne med det, altså bare det er kjærelig. Det var ikke vart i nærhengen heller, men, øh, men jeg synes det var, var litt artig når vi skulle på to, da. <trykker> morsomst med å gå på fotballkamp var å gå på to. Morsomst, morsomst. Men jeg gikk nå her for og spurt liksom, ja, var det noe toalett? Så, ja, det, det var, litt, var litt rar, men jeg sa sånn, ja, det er inn der, altså ned og under, sånn der dritskummel undergrunnsgreier, uh, og vi drev det ikke med noen dører, jeg skjønner. Så kom jeg inn, så skjønte det at det var et guttedå. At jeg hadde jo ikke noen jentedå på denne fotballarenaen. Och da var det pissoar, og så var det da to sånne vanlige eh, dasta. Da. Men eh, det var ikke noen dør, i det her dat. Så när att vi sa skulle sätter man ned och och så ville ju då den nästa personen som kom in se rätt in i gluffen på på meg. Så det blev ju konstigt. Sai att jag hämtade Magnus så Magnus måste vara där död död. stå framför mig liksom och breja sig där. Det tror jag, det tror jag Magnus ble det, bra. det var en väldigt speciell upplevelse. Alltså vi kom lite närmare av att jag då tänkte det var ja. Men, ja, men ja, nei, det høres ut som det har vært en veldig fin tur uh, uh, Som allerede anmeldt så, så har ikke jeg så mye kjempespennende Å rapportere Men jeg har lest en, har lest en uh, fin trilogi <laughs> Lest noen gode bøker oh. Siden sist ja. uh, uh, Jeg vet ikke om jeg har uh, gitt uttrykk for det Verken uh, på podcasten Eller til noen av dere før Men jeg er jeg er veldig besnæret av sånne typ Alice in Wonderland-historier, da. Når jeg først skal lese... Hvis jeg først skal lese ordentlig fiksen, så, så så er det den typen ting jeg fester meg med. Og uh, jeg snublet over en trilogi av en ki som heter Lev Grossman, Gross. uh, som jeg kommer til å linke til. Og uh, den siste boka i denne trilogien har nettopp kommet ut, og det som uh, fanget mig med denne trilogien, som er fantasy, som er eventyr uh, for voksne, det er at han har virkelig ikke lagt noe skjul på hva det er han prøver å gjøre, som er å lage en voksen versjon av Harry Potter møter Narnia. Oi. Og uh, utfordringen med å anbefale denne trilogien er at den første boka er ikke den beste, men det blir bedre og bedre. Og uh, for folk som liker fantasy, for folk som liker eventyr, liker magi og, og, og, og den slags greier, så, så kan denne varmt anbefales. Den siste boka kom nettopp ut uh, i begynnelsen av august, og vi kommer selvfølgelig til å uh, lenke til uh, en eller Amazon-link hvor du kan få tak i disse. Så du kan hette. Lev Grossman heter «Mannen», bøkene heter «The Magician», «The Magician's Land» og «The Magician King». Tror jeg. Da med varierende grader av apostrofer etter <laughs> N i Magician. Ja. Nej, men skal vi da kanskje oppover til tema? Ja. I dag så er det jo jeg som skal begynne, fordi det er jeg som er mest deprimerende. Men vi fikk et... Og Kjedelig og deprimerende. Kjedelig og det er profilen min her. Jeg har gått og tenkt en stund på å snakke om dette her og lurt litt på hvordan jeg skulle angripe det og så kom det tilfeldigvis da når vi ba om å få spørsmål til episoden så kom det et godt spørsmål fra Namaste på Underskog er Namaste Namaste, ja. namaste. namaste. Ja, Det kunne han i så fall tilkjengjort med noen aksanger og sånt Inntil virus er han Namaste Han stiller et veldig langt formulert spørsmål. Uh, men hvor hovedsakene er uh, hvorfor språket vårt er så fattig når det gjelder å uh, tilkjennige uh, følelser, først og fremst. Og han bruker jo da et eksempel på hvordan «jeg er glad i deg» betyr helt vitt forskjellige ting ut ifra hvilken kontekst du sier det i, ikke sant? Altså hvis du sier det til mora og faren din, så betyr det noe helt annet enn hvis du sier det til kompisen din, klokka fire på kvelden etter sjøl, og igjen så betyr det noe helt annet enn hvis du sier det til den person du er forelsket i da. Eller barna dine. Eller barna dine, eller, ja. Og, og det ledet meg inn på et slags poeng da, som, som jeg først og fremst bestemte meg for å ta opp i dag, fordi det er litt sånn i tiden, fordi når dette blir tatt opp, så er det veldig kort tid siden at Robin Williams, komikeren, tog livet av seg selv. Og så ser jeg at jeg som bruker en del tid og krefter på å tenke på dette med psykiske lidelser, blir litt overrasket over hvor overrasket alle er over at han tar livet av seg. Fordi han liksom virker som en så spruddlende og... Han er jo så artig. Ja. ja, ikke sant? Hvordan kan en så morsom mann ha det så... Altså, han har jo snakket om sin depressioner og sine problemer med rus i årevis. Og da tenker jeg at noe av problemet er det at vi bruker de samme ordene til å snakke om helt normale og sunne følelser i et menneskeliv. Altså, vi bruker ordet deppa og deprimert om å snakke om det som normalt skjer når hunden din eller morren din dør. Det problem litt økonomiske problemer, eller litt sånn, ja. Altså på sånn... Litt sliten, litt sli, ja. ja, ikke sant? Deppe. Vi bruker de samme ordene som det vi bruker for å betegne helt krøppelende lidelser. Og jeg vet ikke helt hvilken retning vi skal styre til dette, men jeg tenker også at der har vi et kjempeproblem, da. Ja, jeg får angst av denne diskusjonen. Ja, ja ikke sant? <laughs> nøya. Eller nøya, ja. Eh. Jeg blir gæren av å uh, høre på, mm. ikke sant? Ja. Det er veldig mange, veldig mange ord som brukes, uh, det, uh, at folk er, er litt kjisefren her, fordi at uh, ja. uh, iblant så liker jeg kaffe, og iblant så liker jeg te. Mm. Ja. Ja. Det er veldig mye sånn... Uh, men det er jo direkte misbruk, men så har du også altså, det som er korrekt bruk. Altså, vi bruker jo faktisk ord deprimert ja. om... Å være, være litt nestemt Ja, om ja. som passer in i et helt normalt, sunt følelsesliv ja. mens for den andelen av befolkningen, altså skal jeg komme med noe men depression har jo vist seg å sannsynligvis være den største kostnaden av helseproblemer uh, i verden på grunn av frafall fra arbeidslivet og, og den slags og da snakker vi om noe annet, da snakker vi om klinisk depression ikke sant mm. som, som ikke er noe du spretter opp av i en etter en hele process som du vanligvis gjør etter Ja, et det hjelper liksom ikke med en pose ostepåp og litt stratos. Nei, så, så da, da er jo spørsmålet, ser vi noen link mellom det namaste, som jeg insisterer på å kalle den, spør om här i forhold til andre ord vi bruker for å beskrive følelseslivet og denne tilkortkommenheten? noder eller psykisk lidelse Ja, det vill jag ju säga si. så jag syns ju uh, att det är exempel med glad i är också gällt och och nu har det ju blivit mer normalt också brukar jag elska om eh därför så säger som som som säger att de sitter till barnen sina, jag älskar det. Vi älskar det mamma. Eller pappa Som jeg synes er sånn Åh, oh, datter i lærlighet Fordi at jeg tenker Elsket Det er liksom den, den, En sånn kjærlighet Mellom To voksne da. Det er ikke det For datteren min Hun sier Nei. det til meg Ikke sant Men for meg er det det Det hadde vært helt sånn absurd For mig, å skulle si At jeg elsker mor eller faren min Da hadde jeg blitt litt kvalm Hvis jeg hadde sagt det For jeg tenkte sånn, Det er noe helt annet Men det er jo Mer og mer vanlig nå Enn det var tidligere ble uh, dere å si det til foreldrene Sa dere glad eller? Jeg ser på som sa aldri noen ting Han Bare <laughs> <laughs> så på det Jeg husker jo at, pappa, jeg, jeg jeg jeg husker at pappaen min uh, Pleide å si det Og at det gjorde oss litt illeberørt mm. uh, Fordi elsker Det handlet enten om at du elsket En du skulle være kjærest med Eller at du elsket pizza Ja, det, uh, men det kan man jo ikke Man kan jo elske kaffe Som jeg får nå, forresten eh uh, eller så har jag Ja, ja. Och då ja. har jag fått en väldigt alltså folk ja. jeg hater, uh, liksom, osten, jag <laughs> svär på cheesburgern. Ja. Kan du faktiskt se? Si. Ja. Men men om man hatar men ja. mulig, det är att för mig är det väldigt extremt stark känsla. Ja, Nils Lundgren Langeland drev sig ju nettop ut med att bruka det ordet på Facebooken sin Og blir väl nettop glömt för det med det första. Ja, för han, han, han hater pakiserna ja. ja. men god grund. Ja. Oj oj Men det var var det egentligen menat att han hatade egentligen norsk invandringspolitik? Nej, alltså det var det var ju si var ett lite rart grepp. ja, metaforiskt uh, metaforiskt lite Men alltså jag tänker att problemet ofte med en del sånting är att det går inflation i ordet på något sätt. Det blir, så, det blir brukt så mye og i så mange sammenhenger at til slutt så, så, så mister det jo helt sin egen kraft. Eh, sånn at når, når da en som faktisk er alvorlig klinisk deprimert, eh, Kanske sier det da til arbeidsgiveren sin eller til venner rundt seg, beklager, men jeg er ordentlig deprimert nå, så vil man ikke ta det på så alvor som man burde gjøre det, fordi man tenker sånn, åja, jeg, jeg er skikkelig deppet, ikke sant? Men så er det helt, helt forskjellige ting, og det er jo faktisk litt alvorlig, når det går ut og blir sant da. Et av mine favoritteksempler på dette med å bruke språket helt ulikt, var da en en uh, trotskist, altså en, en kommunist sosialist som er mer negativt til det nasjonale enn andre sosialistiske tendenser da. Han sa til en kurder som demonstrerte i Oslo at, for, de, at jeg er som dig jeg har heller ikke noen fedre i land og poenget for kurderen han demonstrerte jo fordi ville ha et nasjonalstat og ja. ville ha jo fedre i landet sitt mens han tilraskisten mente jo at jeg er som deg, jeg har ikke noen fedre i han avskrev det norske som, eller Norge som sitt fedre i land mm. det hadde han ikke og det er på en måte, det er, da føler jeg at da blir språket, altså da er det jo fullstendig, to fullstendig ulike betydninger av ikke han og freder i land, mm -hmm. som jo ikke gir noe mening å sammenligne. Du kan ikke si at det, den ene som ønsker ha det, og den andre som fornekter det, at de er herlike. Mm. De ja. Men det er, jo, altså, det er jo samme greia egentlig opphørt, at, at, at betydningene blir forskjellige, eller annerledes, eller svakere, Eh, eller noe sånt, men også sammen med akkurat eh, Namaste, som jeg sier der eh, påpekte det med at å være glad i, så, altså din følelse du får inni i magen eller hjertet ditt når du sier att du er glad i frederene dine, er ikke den samme som når du er glad i kompisen eller kjæresen eller datter sånt. at det har forskjellig, å få fredes sånn da, eller hva, kunne vi kunne vi heller hadde flere ord da, eller andre ord, at vi kunne ha flere nyanser som, som vi fått så tänker jag sån jag husker väldigt gott den första gangen jag sa att jag älskar dig till mm. dem jag sa att jag älskar dig till den situation där man ja, ja, ja, ja, ja. Uh, at, det rullade över läpparna. Eh men när vi tippat att det eller för ett mellan förhållande i barn så visste man inte den dagen Nei. man tog mod till sig och sa till den andra så jag att jag älskar dig, ikkärsatt. Ja, Fordi det är en helt unik situation man säger det. Men det har altså, så tänkt i alltså i förhåll så er är det ofta grej att uh, den behovet för att se si det kommer ofte mycket tidigare i förhållande än det är koser att göra det. Mm. Uh, så man går ju gärna och bär på det. Eh uh, vi de orarna ganska länge för man tänker sån okay, någonting nu är det gått tre måneder, nå går tre månader någon går att se det, å si det liksom. man kommer inte för freak ut och sticka av eller ja. Uh. Uh, og det er også sånn at jeg husker godt der, ja, Som du sier den der Åh, jeg elsker deg Åh, der fikk jeg det ut liksom. jeg på det Men min påstand da og, og jeg tar jo dette opp her Ikke bare fordi jeg tror at det kan være interessant for andre Men også fordi jeg tenker vi er jo Tre personer som alle sammen er interessert i språk På hvert måte vis Min påstand er jo at Det at vi bruker de samme ordene for å betegne deler av et normalt Følelsesliv som vi bruker For å beskrive Sykdommer som er kjempealvorlige Retarderer oss I arbeidet med å behandle Disse sykdommene At, at vi eh, Kommer mye kortere Enn vi hadde kunnet gjøre Hvis vi innenfor eh, Psykiatrien for eksempel Omtalte depresjon som Prank ja. Ikke sant? Fordi man da hadde forstått at nå snakker vi ikke bare mm. om at du har det litt vanskelig i en liten stund mm. og du kommer til å gå over. Nej vi snakker om at du øh, gjemmer deg under senga di og kommer deg ikke opp. Mm. Men vel, jeg fornemmer også å gjerne legge til ordet klinisk, altså klinisk deprimert. Det er sånn før å på en måte prøve å, å, å påpeke alvorlig i det da, sånn men, men, det kunne nok sikkert, men, men jeg tror at hvis det hadde kommet, hvis man hadde begynt å bruke et annet ord, da, så hadde det ikke gått så lang tid før det ordet igjen hadde blitt tatt av almuen og igjen brukt. som vi, vi leter jo hele tiden etter nye ord for å beskrive ting, og det hadde jo vært gøy med en ny betegnelse, en ny sjagong i gjengen eller noe sånt. Men hvorfor er dette så, så innmari kategorisk festet til kvinner, Uh, psykiatrien, ja, men altså, vi går ikke rundt og sier, ah, jeg har litt kreft i dag, jeg, oh, tror jeg må dra igjen. I'm, seri I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Oi. Wow. Ja, ja, men du er serious as cancer i det minste. Altså, du, du, du går ikke rundt og sier hvis ja, du, du har litt vondt i ryggen, jo. eller hvis du er litt trøtt, ja. eller et eller sånt, så går du ikke rundt og sier, å, oh, jeg føler så letargisk. Jo, men folk sier jo, jeg får kiff av det innlegget og sånt, og så får ikke si det, Jo, det er noe sier, men jeg husker faktisk veldig godt, vi hadde en veldig streng rektor på, på en de av de forrige skolene jeg jobbet på, og der var det, hadde en elev som plutselig begynte å bruke ordet AIDS, om hvert mulig, og sånn, sånn, for AIDS, sa det. <laughs> og, og, Åh, for det er helt sånn her AIDS i dag, og, og ja, man brukte om hvert mulig rart, og synes det var veldig artig, og det slo henne jævlig hardt ned på. Det, av en eller annen grunn, så, så tønte det en eller annen og plukket henne, og det var jo inn på kontoret, og det var full... For det, det spredde seg jo selvfølgelig også veldig fort, da, for det var veldig gøy si og sånt. Men da var det nulltoleranse, altså, for det. Og, og jeg husker liksom han var litt sånn... Han gikk jo i en klasse, han synes det var urteit at han var nødt til liksom, satte inne på kontoret og strekte for at han hadde sagt AIDS. Og mente at han hadde urteitfrihet og burde få lov å si hva han ville sånt. Men, men det var faktisk litt sånn interessant, fordi sånne ting... Ja, det, det blir ofta sådant. Det kan du ju inte si, eller nej, höft du inte säga si sånt. Men som du säger, psykisk lidelse har på något emot ingen beskyddelse for det. Men jag tror det är Ja, men jag ger henne, okej. Ja, men, ja, men tror det har noe med jag tror, tror faktiskt ska veta. Jag det har något med at de allra flesta tror att de har känt, alltså på. För det är att jag har ikke hatt litt kreft, eller jag har haft lite bensörhet. Alltså eller gunner, kan si. Men alle føler jo at de har vært snust hvertfall på depression eller på nøya, eller på angst, eller alle de tingene Så man føler seg kanske litt mer berettet til å bruke de ordene, fordi man kanskje tenker at man, man vet hva det dreier seg om. Ja, folkens dette gikk bedre enn jeg frykta. Vi kommer til å sette opp noen linker til fornuftige steder man kan gå, hvis man selv eller kjenner noen uh, som uh, har uh, problemer på den eller andre måten og så tror jeg vi lar det ligge med det for nå Magnus, mm. du er uh, up next ja. Nei, det jeg tenkte, eller, irriterte meg litt over nå, det var uh, altså, vi har jo der medgure døren hvor er Ubaidullah Hussein ja, uh, overvålt jeg, jeg ikke egentlig Uh... Knappast gror Ja, <laughs> uh, bjerkebyder uh, Og det, er, uh, altså det har vært All den saken med at uh, Både FIP og SU I liksom, hver sin måte Er noe uh, greit på Send han ut, send han til Irak, ikke sant? Han. Det er til noen som satt, sagt Send, send, send, send hjem Når ja. familien hans ja. er fra Pakistan Han har bortstoppet i, i Oslo uh, Og nå, SU hadde jo en sånn kampanje der de skulle samle inn penger For å kjøpe flybillett til Ubar Dula, Dula Hussein eh, Ja, for det er det det står om Ja, det er nok det, er nok det som er spørsmålet eh, Og der fikk de jo ganske greit svar fra eldre advokatene altså. ja, um, Nå er jo situasjonen at vennene til Ubar Dula Hussein Som vil dra til Irak og slåss med IS, i IS, islamske staten de blir jo satt i fengsel og nekta å reise og stoppe, for Norge vil jo Kattus Kadria vint. Um. Ja, vi kan jo bare fort, for de som uh, måtte ha klart å gå glipp av det, så er jo Ubaidullah Hussein, han er uh, talsman for profetens umma, ja. som i det siste har utmerket sig ved å drive og fly runt og rope støtteerklæringer til denne her uh, uh, ganske grotesk, brutale, Uh, islamske staten som driver å skjære hod av folk På YouTube Ja, uh, ja Og det som da Jeg synes var det litt uh, Håpløse her Er jo den er to ting Det ene er jo med at uh, Hvis vi mener det et problem At profeten uh, summer opp i det folk Til Irak og Syrien for å Kappe hod av folk som ikke mener det samme dem, Så er det helt meningsløst Å sende Å ha en kampanje for å sende folk dit så mener du det? Altså, det SU-lederen som da gikk ut med en kampanje, ja, han, han bespørte meg da, da sa han at nei, han forutsatte jo at Hubertullah Hussein fulgte norsk lov når han var i uh, Irak. Oh, ja. Å kappa, ja, ja. Det var folk, og så, for det er jo lovlig faktisk å gjøre. Ja, uh, så er hun ordentligvis. det er den ene siden ved det, at det, uh, man kunne helt argumentert for å liksom gi dem et eller annet tilbud, noen slags, som gjorde at de ikke drev å... Og, kunne kapua folk da, eller ville det Altså et eller annet annet kunne man jo sagt Annet enn å sende dem landet där de ønsker det Ja, foran kapua folk Men en annen är er jo hele Om att vi skal Altså at det uh, Som både FRP og SL her da, nå, nå skal det sies at SL slettet den siden Og slettet kampanjen og på en måte Nei, det var bare lederen vår stod for det, mot och hele bakka Men likevel Nei, han er det ennære, snarere... Nei, Nicky uh, uh, et eller annet, jeg da. Nicky okay. 6. Ja, Mattelie Klu. Ja. Um, <laughs> men, i uh, hvert fall så, så... Et poeng til til Kjæra for uh, gammel metal-referanse. Jeg tror vi er oppe i to nå. I uh, hvert fall så hele ideen om at det skal sendes ut eller hjem vekk fra ja. vårt. Ja. Altså at dette er noe som ikke vårt samfunn, någet get har skapat eller halvd frustrerat. Mm. Och at, att det på något sätt ska vårt vårt altså, immunförsvar ja. på något sätt stöta det ut bort för att eh Tanten är ju ganska digg. Alltså man bara kunna fjärna Alt som var litt kjipt og teit og ubehagelig mm. men, men så er jo da spørsmålet Fordi hvis jeg hadde fått lov å det Det jeg hadde lyst til å ha bort Så hadde jo samfunnet sett det litt annerledes ut Enn om for eksempel Dribbing er den forlåtelige Eller noen andre sånn at, så, Men jeg forstår jo liksom Hvis du, hvis du ikke reflekterer om særlig Og bare tenker, åh, få det vekk Få ut få den, Hvis den bare fer bort et annet plass Så er det ikke våres problem mm så kan vi stå der og, og være rett i ryggen og føle oss dritbra. Ja, for det er jo det som er greia. Altså, det er ikke noe spesielt det norske samfunnet som gjør att prifetens urma oppstår. Det er ikke noe spesielt ved vår måte å leve på. Så det er ikke det å si at det er liksom vår skjul eller liksom, norske Nei, det norske samfunnssystemet som skaper dette her. Men det har noe skjedd med ungdom som har vokst opp og spilt fotball på løkka og blitt, uh, ikke sant? De har jo, levd det som vanlig jo... ungdom i gruvern. Det er jo et litt viktig poeng her Som vi kanskje ikke har markert godt nok Det er jo at Ubaidullah Hussein er jo Norsk født Norsk statsborger Og har vokst opp hele sitt liv her Så, så denne her Ryggmarksrefleksen som kommer fra, fra Her og der Om å skulle sende han hjem Betyr jo å sende han til Bjerke Ja, ja, ja Og der blir det også en sånn Jeg mener jo at han Altså Uh, det er helt uppenbart att profetens unna är en extremt skadlig organisation for ja altså, alle, det er ingen ingen positiva <laughs> det är ingen positiva sidor med de folka. Uh, det enda är kanske att de har samlat en del människor som man då vet var de, ja, de er, er, vi, på något sätt alltså de på vem Men samtidigt så har de ju de har ju ett klart och tydligt rekrytering och klart och och backhand jobb det har jag för till då det är en titalts Nord nordmenn eller norske statsbørkere i uh, Syria og Irak forslås på med det mest brutale, nihilistiske uh, førantikke uh, altså dette er, dette er liksom ikke det er som sier det middelaldersk og sånn, det er den fyrste Bjørn Arne Davidsen som skrev en ganske god sak nå om at det er ikke middelaldersk, dette er og, som å lese i gamle testamentet mm -hmm. Altså dette er på en måte sånn Assyrerne som slakter ned mm -hmm. de, sånn, Det er en sånn der Kapu av alle mennene Å ta alle kvinner som seksslaver Så det er sånne, føre, sånn Gammeltestamentlig over det uh, og, uh, så, Men dette er da noe som vi Er nødt til ta tak i I Norge med de folka som da vokser opp og har gått på skolene her i byen, eller i Bærum, eller hvor de nå kommer frem. Det er det vi må jobbe med, ikke. Vi kan se bare si at løsningen er å man går det gårde til da, de til mennesker å dø, martyrdøden. Ja. Men jeg innrømmer gladelig at jeg ikke har tänkt spesielt godt igjennom dette her, men altså, om jeg ikke husker helt feil, så er jo det siste kravet til... Uh, Anders uh, Pyntugenser uh, Bering Bleivik, er at han og hans meningsfølger blir gitt Østfold som, som sitt eget territorie, hvor de kan gå rundt og mene at, at uh, den nordiske rasen er, er, er flott og bra. Og, og så skal vi bare la dem være der, og så går det bra. Men om vi, altså hvis vi kunne funnet et sånn passe stort landområde, så kunne vi jo skippa liksom, Jeg får på den ikke med en gang både... for å tenke Nord-Norge altså, Hvis vi kunne funnet et passe stort område Som ingen egentlig bor på mm. Så kunne vi jo skippa Både Breivik og gjengen Hans dit Og Ubaidullah Hussein Og gjengen Hans dit Og så kan vi se hvem som vinner og de som vinner kan få noe til å beholde den flekken. Det, jeg tror du er inne på noe slags sånn ganske kanske reality-program som uh, <gå> muligens uh, går så litt sjekken, Martin. Så, så, da vil vi løse to problemer, og vi får brød og sykvis resten av oss. Ja. Det er jo interessant at en moralsk, jeg ville typpe en moralsk eh, moralfilosofi, eller det, det de oppfatter som moralsk, vil jo være mye likt for profeten Summa og Anders Bering Breivik. Mm, ja. Altså syn på hvor det er med livet Og hvordan kvinner og mennesker lever sammen Og der er det jo livet. Kanskje vi kommer tilbake etter 50 år Og så ser vi at de står og synger Små barna og regner dem sammen liksom. <laughs> Ja, det, men det, det, det er jo en, altså, Han Breivik var jo også veldig fascinert Av Al-Qaida og hele den mm. måten De jobber på veldig mye Og så altså, de deler jo Veldig mye syn på hvordan ting skal være Og det er Jeg tror egentlig at Altså for at det er kvinnesyn og sånn, så er det jo helt på linje. Så det burde jo... Ja, de skal vel ha sitt å prate om over en. flaske rom, dem. Nei, de drikker ikke det her, umma, umma. Nei, ikke, ikke off-umma. Ja. Neida, så det, det er ikke, de er nok mer enige enn en, de liker, jeg tror. Og det er klart at en annen ting er jo at de ekstrem islamofobe, islam og disse prefettens umma, de deler også syn på islam er och så altså, ja, muslimer är ju inte i at detta är islam. Men Berg Fredrik och Uldal Husar, jag är ganska enig om vad islam är. Ja, det det ja. så ja, det, jeg för övrigt. Det det var en väldigt uppläftande artikel på jag tror, jeg tror på NRK, hvor de uh, rapporterte om at eh uh, Norges irakere eh uh, hade liksom, en 8-10 representanter som gick og klagade direkte til uh, mediene over at Uh, Irak ble fremstilt som om de var enige med Umayullah Hussein mm. og, at det, og de har nå tatt ut tiltale mot Hussein og profetens Umma for å uh, oppfordre til terrorisme, og dette her er jo den der gode gamle greia vi alltid hører ikke sant? altså alle som er muslim eller araber må jo hele tiden ta avstand med alt mulig, ikke sant? Og de har, de har gått ut og gjort det, tatt ut tiltale og, og anmeldt hele greia. Det ble sånn der, åh, så fine det, det, er, det er. er! På mandag det skal det være ganske mange demonstrasjoner også rundt omkring Norge av, initiert av ulike islamske gruppeorganisasjoner mot Uh, i slavske staten um, jo, det, det, det mener jeg at jeg uh, leste nå det er altså veldig oppløftende at jeg får den type markering, altså, ja. da, markering. Altså, jeg synes jo selvfølgelig det, altså, det beste hadde jo vært om alle verdens muslimer, i hvert fall norges muslimer slapp og måtte bestandig gå ut og rope, det er avstand, avstand med en det er et eller som har skjedd så må man det er som har bedt meg om å ta avstand fra Anders Behring Beivik, for nettopp. eksempel? Nei, Det er jo det. Men, men når det første at noe er sånn at det kanskje trengs, så er det jo helt supert at de faktisk bare gjør det, da. Ja, jeg, jeg tenker det er noe... Det er en forskjell på... Altså, jeg mener jo at jeg er väldigt tydelig og på mange vis har tatt avstand fra Anders Behring Beivik og tankegodstans, og i praksis i mitt liv forsøker å leve... Ja. Men det er ingen som har krevd det av deg? Nei, nei, Men... Uh, så, men det er forskjell her da, i at øh, ja, øh, det, er, det er gærent å, å kreve av noen øh, noe, Eller sette det som en forutsetning for å kunne delta i en samtale eller liknende At man skal, før vi snakker som nå, så er det nødt til å ta avstapet denne og denne, denne, denne Før du de helt av det ytre som er i... Ja. Men det er jo øh, som en øh, oppegående deltaker i en eller slags samtale eller samfunnsdiskusjon så bør man jo også gjøre det tydelig og klart vilket standpunkt man har til hvilke ting. Altså det, det, kan det, jo, det vil jeg si er en oppgave hvis man man skal ytre noe eller delta, så er det jo også et på å ytre seg på en sånn måte at det er tydelig hva man står for og mener, er det ikke Men ja. hvis vi tenker på uh, altså de første jeg klarer å huske på av uh, norske konvertitter er jo hun uh, Linda Al-Sagari, og han uh, som jeg ikke husker var en... Uh, Nettopp han, Josef etter alt Og de blir jo til stadighet Bedt om å ta avstand Fra alt mulig Uh, o uh, man får jo man får ikke gjort så veldig mye ant, hvis det eneste man skal forholde sig til er å ta avstand kan fra det de verste ja. av uh, samme liksom, ja. nyansetro som dig mm. har klart å finne på kunne det vært en, en idé å, å trakte opp veldig mange t-skjort som du sa, så jeg tar avstand på eh och bara Ja ja, ja ja, med. Det man täcker på. Hvordan, visst man, man er skulle, en diskussion om kristendomen då? Så är det ju inte skälden att det kommer upp, ja men vad menar de om inkvisitionen då eller vad mener de om korstågen då eller vad menar de om kristningen av Norge? Vad tar du avstand från i ja, Roland ja, jo, det, det, ja, men det er i så fall kjedelig for de kristne da Jo, men det er men, jo ikke en ukjent greie Jeg også, kan jo også liste opp anledninger Der jeg etter å ytre mitt politiske kryllssiden Har blitt bedt om å ta avstram fra diverse ting For jeg får snakke videre uh, Ikke sant? Uh, ja, altså du, altså, eller i mitt tilfelle da ska skal jeg ikke si om vad du mener politisk Men i mitt tilfelle så måtte jeg da Fordi jeg stemmer rødt Så må jeg da ta avstand fra Pol Pot og Kambodsja mm. og Stalin ja. Ikke sant? Men, men vi begynner jo etter hvert få innøvd en slags refleks på at det er en idiot ting å avkreve av noen, da. Gjør vi ja, ja, da. Det er, si, det er jeg, litt sånn selvstankt, tenker jeg. Ja. Ja. Ja. Men jeg synes det ikke er vel at... Mens det står at, fremdeles i nettavisene i dag så står det jo øh, øh, klager på at øh, det øh, muslimske samfunnet i Norge ikke tar tydelig mm. nok ja, avstand. Ja, da. Uh, men, men, det, men det jeg tenker er jo at det er det faktisk ja, så stemmer jo også rett og, er, og, og sånt. Men jeg, jeg mener jo også det, som sagt er litt av min oppgave som politisk aktiv og politisk debattant er jo å gjøre det på en måte jeg, der det ikke står noen tvil om at jeg ikke har lyst til å sende alle med i gulag. Altså, hvis det det. jeg ikke klarer å fremstille min, mitt politiske syn på en måte som gjør at... For jeg vil jo ikke si at det en urimelig Uh, det er ikke en urimelig uh, tanke Å tenke at en person som kaller seg kommunist Støtter det Stalin gjorde Altså, man kan se si at det er uh, Man har på en måte Så, så jeg, jeg liksom Nå er det litt med politiske syn Og med religion selvsagt Men uh, det er ikke det, det, Jeg tenker litt at man er faktisk Nødt til å få fremme Synet sitt da På en måte det ikke står noe om at man ikke vil Kappe huet av folk, eller sende med gulag, eller Uh, hvis man er, jeg synes jo også at hvis man er, kaller seg konservativ eller sånn, mm. så kan man også bli konfrontert Hvis du tilhører en gruppe eller en, en, en Hvis du er konservativ, sånt, så bør du kunne si hvorfor det var så viktig å begrense stemmeretten til bare de som hadde eiendom eller mm. hvorfor det var så viktig å begrense makten til fagforeningene eller hvorfor det er så viktig å selge ut fellesskoler Altså, mm. det, du kan ikke man kan ikke bare si at det er slutt å, det er, altså, FRP er jo mestre på det, fordi de skal jo aldri konfrontere seg med noe de mener, de skal jo vi står bare for de fornuftige løsningene, så kommer dere å trekke frem alt vi har sagt om en tidligere, ikke sant? Det er noe alle er nødt til faktisk å forholde til, til en del sånne ting, Men, ok, hvis vi skal uh, prøve å runde av så har, har dere sett det intervjuet med uh, Ubaidullah Hussein som, som uh, avsted kom hele den siste... Jeg har lest det som sto i avisen Ja, nei. Nei, for jeg så det. Uh, og uh, det har jo vært masse ramaskvike altså det, det som er foranledningen denne gangen, ikke det at ikke han klarer å lage bråk uh, ellers også, men det som var foranledningen denne gangen var at uh, VGTV eller Dagblad eller en av disse her hadde et sånt uh, tre kvarters langt intervju hvor uh, han fikk lov til mm, ja. å forklare vad han mente om verden og, og, og at uh, hvorfor det var riktig av den islamske staten, og skjære hua folk, ja. og, og sånt noe. Det gjorde han jo. Uh, og jeg så det intervjuet, og jeg tenker jo at vi har aldrig fått en mer unison uh, tilbakevisning av hans tankegods som det vi gjorde etter det intervjuet. Mm. Men der uh, ser jeg mange kritikere, spesielt mange kritiker fra det mye mer fornuftige og moderate muslimske miljøet, Uh, som mener at dette här var å en han gratis reklame, og, og at han fikk verve folk mm. til sin ekstremisme ved å få uh, så uimotsagt presentere sine meninger. Mm. Er det noen av dere som gjør dere noen tanker om hvorvidt... Altså, jeg tenker at det der var et slag for bauen for profetens umma, mm. mens uh, den motstridende meningen ser ut til att være at dette var en kompani för dem. Men jag tänker ju liksom det kommer helt an på hurfst man är, et tänkande, reflekterat och lite inte intelligent människa där. Så vill man ju kanske le högt av det i intervjun tänka, "Åh herre liksom, det är ju helt idiotisk Men hvis du er kanske inte helt där då och du är en, en ungdom som är på sökande att ett landa, du finner inte din identitet eller du föredar kanske utanför samhälle eller grupper eller något sånt. Så, og du ikke kanskje har lest så veldig mye eller følt så mye med i, i timen så kan det jo hende at eh, ordlyden høres annerledes ut for eh, den så det er jo vanskelig å si da om, eh, om det skulle et skuddforbøyden eller om det faktisk er eh, eh, at den kan ha, ha tiltroks derover uh, Dette er et trittvaskelig spørsmål for vi går inn i hele spørsmålet hva gjør vi med den type ekstrem, altså det er en fasistisk en fasisme, det er en sånn nihilistisk menneskefientlig tendens eller retning men jeg tenker vel at mitt stabort er ytringsfrihet for alle, men at man har en uh, Hard hånd på Organisering og, og mobilisering Og, og sånt nå At ikke det skal forstyrre gatene Så at hvis man fikk en situation der Propheten Summa og lignende faktisk Prevde å vinne hegemoni i gatene og lignende Og, og utdøde den volden de, de ønsker Mot folk Så er det en, en annen ting som er møtes På, på Andrevis Men det at om til at noen ytter ideene sine og sånn, det, det mener jeg det må det være mulig å gjøre. De er overalt nå. Til å begynne med var de bare noen få støkker, ingenting å bry seg om. Det flyttet in en eller to i nabolaget, men jeg trakk bare på skuldrene, fortsatt med mitt. Men så kom det flere, og de åpnet egne butikker på hjørnene. Og hva la de nå har en butik i bydelen hvis er så viktig, tenkte jeg? Men så begynte de å få spalteplass i diverse aviser og så kom alle bloggene med flere og flere tilhengere og før jeg viste ordet av det var det for sent. Jeg har vært naiv. Jeg har latt det skje. Jeg har latt de politisk korrekte ta over byen min. Og nu bare fra suvinnet mitt, kan jeg se to helsekostbutikker og et yogastudio. De driver med yoga rätt over gata for mig. Det strømmer inn og ut med folk i økologiske vintertsklær og resirkulerbare tøynett fyllt med tofu og linfrø fra kortreise grossista, og de snakker høylet om global oppvarming og at de må begynne å snart, men de slipper i seg fairtrade kaffelatte med soya. Ha, dess faen må vi begynne å gjøre noe snart, ja. Jeg tuslet ut på kjøkkenet og freste opp litt bacon mens jeg sprette en iskald bokskola. «Liker du bacon i ditt gott stekt, eller?» roper jeg til hipsteren fra løkka som jeg klarte å dra med meg hjem fra på min natt. Jeg ble egentlig ikke gjøre det, jeg er sor sa jeg til han i hvert fall. Jeg spiser ikke kjøtt, jeg, sa nei takk. Helvete, er han en av dem? Har en av dem kommet sig in hos meg? Dere går plutselig opp för meg at det kanske ikke så lett å se forskjell på en hipster og en yoga-veganer etter så mange øl. Ro deg ned, tenker jeg. Tenk klart. Kanskje han bare ikke tåler kjøtt? Eller er han muslim? Åh, kjære vener, la han være muslim. Ok, hvordan vil du ha engene dine da? Han kommer tusjlandest ut av soverommet og ser meg rett inn i øynene. Jeg spiser ikke noe som kommer fra dyr. Jeg er veganer, og det burde du også bli. Jeg kjenner svetten begynner å renne nedover ryggen. Ikke la han se at du er redd. Jeg smiler usikkert mens jeg åpner kjøleskapsdøra uten å slippe han med blikket. Det må være et eller annet her som jeg kan slenge til han for å avlede oppmerksomheten, og få han uta av huset før han setter i gang med den politisk korrekte forelesningen de har avlagt edd på å holde til oss som er igjen. Salami, ost, leverposteig, faen, yoghurt, sjokomelk, helvete. Du er jo bare en hel forbannet veganmassaker her inne. Du, de eggene. Du vet at det er ikke er noe som heter frittgående høns. Nå er han i gang. På tide å få panikk. Jeg griper colaen og holder den opp foran meg. Jeg har cola, og jeg er ikke redd for å drikke den. Og jeg vet hva de står for, men jeg drikker det likevel. Han rygger ut i gangen med han freser som en vampyr i sola. Du kan ikke, du kan ikke kjøpe cola når du vet. Hepp, hepp, hepp. Jeg har sjokolade fra Nestle men bare 14% kakao i seg. Resten er rent sukker. Han tar seg til hjertet og gisper i han springer ut å øre. Han låser den, og lenene svetter kroppen min mot regnskogpanelet. Det var nære på. Jeg må begynne å bli mer forsiktig. De er overalt nå. Takk, takk. Ja, det var, det var veldig bra, for det første. Og en perfekt innledning til det du hadde tenkt å snakke om i det blir slam-poesi. Ja, jag tänkte jag skulle säga si lite om det. Eh, -poesi, eller poesislam, eller eh, slam poetry och så vidare. Eh, noe som har bynt och och eh, kommit lite eh, mer og mer eh, också här i Norgesland. Det arrangeres faktisk en eh, Norges mästerskap vart år på eh, det har plejde vart på litteraturhus men nu är det på eh på Grønland. I år er det da 28. november, klokka 19.00. Og da har de delfinaler rundt omkring, blant annet Lillehammer og Kartfestivalen i Gvarv og Orkalotten opp i nord og sånt, og så går folk videre da til finalen der. Poesislam kommer, eller han som har fått kredit for å starta det heter Mark Smith, och han startade det i Chicago i 1984. Så det är ju inte något nytt, men men det har vuxit eh energin faktiskt ja. Men där folk är ju lite oeniga om vad det nog han som startade det och vad det är för och sånt. Men det, det det går ut på är ju då att poeterna samlas eh till en slags battle, nästan. Eh, på olika klubbar runt omkring. Och då är det sån att eh, det er publikum som är jury man plockar ut på förhand som regel fem jurier bland publikum. Så man går runt och spør så vill ni dock vara en juré och vill ni dock vara så är det då ska de döma de här poeterna eh efter hur mycket respons publikum ger. Eh efter vartåt med applåser och sånting och och og självklart också kvaliteten på och sånting. Ett inlägg kan inte vara över 3 minuter. Med en gång du bikke 3 minuter så börjar du att miste poäng för vart femte eller 10e sekunder går över tiden sånt. du har inte lov att bruka någon form för rekvisita, kostymer eller instrumenter eller något som helst det kunsten kunstemmen. Man kan ha med ark och sånting där för att läsa ifrån, men det är ju många som som menar att man ja, egentlig burde kunne det uten at da. Men det, det er ikke noe regel på det Men det er det, ikke improvisasjon som Nei, sånn, det er, det, er det, ja, det er ferdig forfattet Ja, det er ferdig texter tekster som, som, som brukes da. Så er det gjerne kanskje åtte deltakere med, tre runder. Det er litt forskjellig praktisk, men noen praktiserer litt sånn at første runden det åtte, og andre så er det fire. Og til slutt så er det da de to som har fått mest poeng som går til finalen. Og hvis jeg forstår det riktig, og det er veldig enkelt for mig å stille som den spørrende i den situasjonen, for dette vet jeg veldig lite om, men hvis jeg forstår det riktig, så er altså dette battle-aspektet, det at man konkurrerer mot hverandre, er en central ja. del i sjangeren, da. Det, det, ja, det er hele poenget at man skal konkurrere eh, mot hverandre, da. Eh uh, och då är det ju sån att eh att det värde i du har så så ges det ju poäng för de olika jurarna och så dras då den högste og den laveste poängsumman uh, blir då ströken och så får du då uh, det genomsnittet som som står igen då. Eh uh, och det är också lite sån olika praktisering där då att i finalen så är det någon som som uh, gör det sån at uh, man nollställs totalt då. At man ikke får på seg poengsummen fra første og andre runde, men at man står helt på barbakke i finalen, da, de to som man kom dit, mens noen eh, praktiserer at man tar med sig seg poengsummen videre. Da. Men siste runde, altså finalen, den teller dobbelt. Er det noen føringer på selve formen? Altså, ja. hvordan... Altså jeg vet forferdelig lite om mm. poesi Men for eksempel i det ekstreme tilfellet Så er det jo haiku, ikke sant? Hvor mm. du må ha fem, syv, fem stavelser ja. Er det noen som er en sånn føring her? Uh, det, er jo, altså det heter jo slempoesi altså det, liksom det, det skal være trøkkere Det skal ikke være sånn Det skal smelle, på en måte Det skal ikke være sånn Månen lyser over et vakre kinn det skal være litt liksom, de i det, det skal gjerne være... Det er jo veldig ofte at det er litt politisk eller uh, samfunnskritisk eller noe sånt. Formen er ofte det at man setter i gang med, med et eller annet og så litt sånn halvveis ut til det så, så snur, snur man uh, litt, eller at man skjønner at, oi, her er hva det egentlig er det som vil føre. Poeten er død hele tiden. Ja. Da, <laughs> det lille jeg har blitt utsatt for uh, slempoesi så har jeg jo gjerne da bare sett en utøver på en YouTube-video eller et eller annet sånt. Ja. Jeg har jo ikke vært til stede på et Nei. sånt arrangement. Så, så jeg har jo liksom bare det bildet av det som en litt aggressiv... Ja. Det er ofte litt mye roping, og det, det skal på en måte trøkke litt da. Ja. Men det har, blitt, det har kommet mer og mer med nå. Altså, vi har jo internett selvfølgelig, men sånne... Uh, som Upworthy, eller eller at det bare ligger på YouTube og sånne, sånne korter da, som, som blir delt av. Fordi det er jo, er jo veldig mange som er utrolig flinke, og som kommer med, med ganske fete meldinger. Uh, det, er jo, det er variasjonen i hvor alvorlig du tar det, ikke at noen så, som den nærmest opp nå, det er jo bare sånn moro, det er jo noe viktig greier Men noen går jo inn i ganske viktige temaer også da eh det så vi ska väl linke till til någon sån Men det som är jag vill absolut anbefala och och det live för det är ju väldigt någon sånn speciell stämning man er, vet att at Når när finalen har varit på kaféteater tidigare så har det ju då måste man möta upp tidigt för att rätta släpp blir det blir slappt fullt. Och där är det ju ordentligt en stämning att man sitter i publikum och man är ju på något sätt med och bestämmer, ikring sant, med applåser och tillbakemeldingar och kanske blir man plockad ut till att vara i jury och sånt där. Samtidig er det selvfølgelig også sånn at man kan tenke at ja, men er det ikke de fleste venner da, som in. Og litt eh, sårbart er det jo der. Det er klart at du klarer å stille opp med 50 stykk, og, og de andre klarer å stille opp med bare 5, så er det jo større sannsynlighet for at du får noen i, i juryet da. Men, men derfor er det også at de prøver å være, dem de, de som hosten da, eller, eller verden, snakker jo veldig mye om at her skal det være, det skal være ferd, man skal ikke, man driver ikke med kompisende. Og derfor er det også at den laveste og den høyeste poengsummen strykes. Sånn at man ikke bare kan gønne på i gi tid, liksom, til uansett. det var uansett. jo et mm. interessant grep i seg selv, at, at den som faktisk får den høyeste poengsummen blir blir tatt ut av... Nei, nei, nei. nei. Den juryen som er den høyeste, det er samme oh, som ja. i, i skihopp og sånn da. Mm. Da kutter du de høyeste, laveste. Akkurat, ja, nei. Okay. Fordi det, det, si, det er fem juryer sense. da, så får de jo fem forskjellige poengssummer. Og så stryker man da den høyeste og den laveste, så får man da gjennomsnittet av de tre som står igjen. Hvilket miljø er det uh, dette her springer ut da? Altså, hvordan, hvordan ble du affiliert? Uh, Søstren min var faktiskt den første kvinnelige uh, Norgesmesteren i posislamen. Så det var jo sånn på en måte kom over det da Og synes jo det var veldig artig Så det var egentlig helt, for min del helt tilfeldig For hun driver med mye, og hun er jo men, men det er også veldig mange rappere som, som er med på der Fordi det er, jo, det er jo egentlig en veldig grei form Altså det er veldig mange som rapper I stedet for å, altså, i stedet for å lese opp sånn som for eksempel jeg gjorde för eh, du kan ju alltså bruka rytme och sånting men du kan du kanske ha med instrument eller, eller sånt där men nej men så altså, ja, det... nei, jeg kan se att det vill ha vil en være... god match för för battle rappare det, mm, mm. det som oftast är det som är artigaste är ju visst det är mycket forskjellige deltagare att du har någon som kanske läser lite monotont och dyster och sånt och någon som rappar och någon som som ropligt och ja. så blir det ju det ganska är det ganska gör alltså. Er... Men ska du, du delta i, i Dette oppkommende uppkommande Norges mästerskap? Nej, jag ska inte det. Jag må ärligt må så väldigt glad i att konkurrera i sån omting. Eh uh, men jag har ju skrivit en del texter sånn sånt som jag har bara gjort för mor och schilla och läst men men på uh, NKR i i salen där katten. Har inte det stora behovet egentligen för det. Men altså, du du sier du har du har allredan läst i församlingar och är man gå hvis man vill uppleva kärstin koansislam? <laughs> uh, uh, jag vet inte. Det måste vi säga se på senare. Kanske vi får ha en sån live på podcast den dagen. Det var ju. <laughs> Nej, jag kunde gått tänkt mig då uh, ja, det tror jag också det har varit snack om en del i miljö om att uh, ha såna kvällar där uh, alltså på islamkvällar där det inte eh uh, men där bara blir läst upp eh uh, som ja det tror jag de typ på med mycket i USA i alla fall sånt. För det då det kunde gått att tänkt mig och varit med på. Jag tycker bara det blir så liksom lite sånn en gång det som sånn konkurrens och du ska få poäng och det det är ju väldigt det är ju väldigt sårbart. Nu skulle stå på en scen og, og läsa upp en text och så ska eh, publikum uh, umiddelbart ge dig poäng på det rätt efterpå. Jag tror jag tror det, er det som som plagar mig lite att blir lite sånt. Uh. Men vad är det som definerer uh, slam poesi? Visst man tar bort konkurranseaspekten, er det är någon form runt det? det? Ja, då är det ju det att för det förste är tidsbegränsat. Det ska være maximum tre minuter. Eh, så skall det ju smälla lite. Det ska det ska vara rått, det ska vara lite tauft. Utropstecken bitcoin är er... ja, ja, den har jag i mycket så är det ju liksom gärna att du skall ska vi ta med på en 3 minuters resa där in i ett landar tema og och sett igjen, men altså du skal jo på en måte ha et slags eh, poeng da, til slutt, altså og, og så blir man jo ofte sett igjen sånn, oi, shit det er en ny måte se det på, eller sånn har jeg aldri tenkt på det før og, og Jeg tenker på det du nettopp leste opp det, det kunne jo vært et uh, altså det kunne jo vært en, et kosseri eller en, en ja. uh, uh, altså en tekst da, ja. mm. som man, man kunde leste uh, i den typen spalter i avisen da, og, og, og det lille jeg vet om slampoesi Minner jo veldig mm. uh, om det også altså, det var, uh, Jeg og Magnus fant vel ut at vi begge hadde samme referanse Var i den här her videoen som heter Man Up Som vi skal linke til mm. uh, som, som jo helt fint kunne ha blitt lest Men selvfølgelig får mm. enda mer effekt av å, av å bli lest opp ja. ja, for det er jo det da Det er jo gjerne at, at det er tekster som Eh, som blir tilført noe ekstra når man da lester det opp og kjefter litt, og, og, og eller, men, men at du får litt trøkk i det da. Eh, det er jo ikke helt det samme å lese det selv. Eh, man får jo ikke helt uh, den sjungen over det da. Nei, men så moro Vi har vel allerede bestemt at Jeg og Magnus har fått Hjemmelekse nå om å gå Og lete frem Norslampoesi på nettet Som ja. vi skal finne Vær vår favoritt Og, og, og poste på hjemmesiden vår mm. Mm, mm, mm, mm. Skal vi se, da må jeg finne frem uh, mine lange og rotete notater. Jeg uh, føler at jeg har en, en uh, slags æresgjeld som vi må ta hånd om. Og det er at uh, forrige gang så uh, påstod jeg at et spørsmål vi svarte på kom fra Arslak Gatas som ikke kom fra Arslak Gatas og uh, har blitt hudflettet behørlig for det. Men jeg føler at vi derfor må faktisk svare på dette spørsmålet fra Arsla Katas. Hvilke oppgaver i dagliglivet ville vært enklere å gjennomføre om man ikke hadde kropp? Det som er er at uh, mange, altså, det må bli oppgaver som man ikke trenger å gjøre det heller. Altså, det er veldig mange oppgaver man ikke har. trenger. Man trenger ikke å vaske seg. på trenger ikke spise, trenger trenger spise. å spise. vad er det til slutt som man, med, som man må gjøre? Altså, Alt det man for å tjene penger, er jo da nesten uinteressent. Fordi du har jo ikke noen kropp som skal bo noe større, eller noe ja, ja, ja, ja, mat ja, ja, ja, ja, ja. noe som helst. Alt du... Så altså, det eneste blir jo... det man sitter igjen med, er at det er rent uh, intellekt intellektuelle syssler, som man da eventuelt... Eller emosjonelle syssler. Emosjonelle, intellektuelle, mm. rent, uh, ja, knyttet til. Og som da heller ikke trenger å ha noe resultat der man... Altså, man vill ju nog kroppslig närhet men olikavart så att det är en kärlek ja, kan man kan man føle känslor vis man inte har kropp för det jag tänker sånt kärlek och och och det er ju en fysisk jag alltså hade ju i fjort när det det var en jävlig fysisk rensmärta men det hjälper ju inte att ta ibux e eh det, det, det, det er ju snart sånn ville känslor <laughs> ha utspridsa visst man inte hade kropp alltså vill man bara tänkt dem då så frågan är hur kan alltså det hela grejen är man har själ eller en eller slags ja. uh, immateriell andlighet uh, ja. och det uh, tror jag att det finns så att det som er tankarna våra og känslorna våra er ju olika kemiska, elektrokemiska, elektriska händelser, elektriska pulser i hjärnan. Gud, uh, vad du är kedlig, men. Så att utan en kropp så finns heller inte dessa känslor kan existera. Men men låt oss nog lägga till grund då det finns øh, øh, du är fr en del av sin vi må måste ju liksom legge premiss för att som du er en medvetenhet. Som kan stimuleres på et eller annet vis. Hvilke av dine oppgaver som da ikke bare faller bort, fordi du ikke en kropp å ta vare på, ville faktiskt faktisk bli gjort lettere? Jeg tenker jo, en av mine viktigste oppgaver her i verden, er jo å ta vare på øh, femåringen min. Og det tror jeg ville vært vanskeligere uten kropp. Jeg tror at øh, uten den... Øh, Uten alt det vi gjør av signaler med å smile og gi hverandre en klem og, og, og alt mulig sånn, så ville det vært vanskeligere å være mer verbal, altså, vise kjærlighet. Ja. Du måtte jo ha fortelt kjærlighet da. Ja, men jeg kunne jo si at min, min superheltkraft, som den ville vi kanskje kunne fått, för det som altså en inbox zero eh superbrickatiskt bara få fixa allt och ordnat. Det vill ju vart för det vill ju inte ha helt klart rätt. Det vill ju inte vart sultne vill ju behov för någon eh fysisk Min min superkraft är ju helt obruklig visst man inte har kön man ikke kan komme ja, nei, altså, kan det må, komme, måtte jo være en, man kunde få en slags braingasm yeah. brain ja, brain jeg vet ikke helt hvordan det skulle funke altså, jeg, jeg ser jo for meg at det å, det å uh, for eksempel uh, forfatte et viktig dokument eller gjøre regnskapet sitt nå ville jo vært enklere fordi du ikke ble distrahert av alt det kroppen vil ha hele tiden, altså jeg tror jeg vil jeg tror det hadde vært kjempeklo hvis jeg ikke hadde en kropp ja. Dessverre så er denne usannsynlig hotte kroppen min Hele tida i veien for at jeg skal få vist hvor strålende intelligent jeg egentlig er Du skal prøve å være kvinne <hå> Ja, nei, det er sikkert ikke vals på rododentron det. Men vi tar den nesten Ja, la oss gjøre det Vi har et uh, spørsmål fra en Andreas, og her tror jeg du må hjelpe meg med etternavnet, Magnus, for det tror jeg du klarer å utholde. Niviar? Niviar? Betyr det nyttår? Ja. ja. Han uh, lurer på Hvorfor får noen personer vondt i hodet når de spiser is eller drikker kaffe, eller drikker kalde ting, unnskyld, mens andre ikke merker noe som helst? Er brain freeze bare en teit myte? Brain freeze... Eller uh, sfenopalatin ganglioneurealgi ja. uh, Er jo et fenomen uh, vi, vi sikkert uh, alle har et eller annet forhold til Altså når du drikker noe veldig kaldt, eller spiser noe veldig kaldt Og så plutselig får du den der kkk, opp i skallen Jeg har aldri, aldri. hatt det Nei, Nei men det, det er flott Da har vi ett representativt utvalg her Fordi du har opplevd det. Ja jeg har opplevd og du har ikke. Så tydeligvis er det noe i det han sier da, om at noen får det, og noen mm. får det ikke. Og det, det er jo ikke enighet i forskningen om hva dette kommer av. Nei. Det er to teorier som hovedgjører. Det ene er jo at i det man da får det kalt i ganen, så trekker blodårene seg sammen, og i i i den sammanträkningen och utvidgningen så är det en smärta sänds smärtsignaler som ner för ner så nærmer, mm. nærmer, til uh, den andra grejen är att uh, eh det kommer nog väldigt kallt till hjärnan, nej till gamen så istället sker till eh uh, kroppen och man sänder blod till hjärnan för att beskydda hjärnan mot att den kullar. Uh, ja. Kulla, så man får sånn, väldigt mm. vi må beskydda hjärnan. Mm. Då kommer god tillströmning till huvudet som sånn, eh dorskapryck mm. som smärtfullt att det är en sån olikt det ena säger att det är at kulla som gör att man får nerver nerve, mm. altså som en eller som av blod i det värker där och det andra en den valmen alltså det extrem kova tjärn som skapar smärtan. det ser ut som ja, att ja, det, ja, det det är oh, det, det, ja, det, det går hellrevis väldigt fort over mm, for Alltså där där är lite som ett uh, enkemannsstöt i form av Uh, den hulpina du får Enkemannstøt Sånn som du får i Albuen ja, jeg, jeg tenkte enkemannstøt Så tenkte jeg noe helt jeg, bare... jeg kan komme en morsom opplysning ja. Det heter enkemannstøt Fordi det gjør jævla vondt og går veldig fort over Det har jeg hatt mange ganger uh, ja. Men uh, altså, uh, det, det er en sånn uh, Kjempefort Veldig smertefullt øyeblikk Men så vet du at det går veldig fort over Men det det ser ut som de er enige om da, Er at det starter i mm. uh, og derom, det gane Og derav Derav uh, kanskje uh, Feno-palatin pa uh, Pallet Er jo ja. gane på Se noe fremmed Ja, nei, det er ikke se noe som med X, det er S, P, H, E -no. wow. uh, Og akkurat den uh, Roten vet jeg ikke hvor det kommer men men det som jag tror kan ha någon förklaringa på att detta är olyckligt där är att hvis man spiser fort, alltså de som spiser is raskt, ja, det. Aha. De som tar sig tid eh och och och ja, de spiser som saktere och munnen vänds sig til. Uh, ja, för jag vill aldrig stappa en svärbete is i käften, det, det gjorde er, du, skulle jag bli sin på det på färgen i klassen. Ja, men det tygde isen. Ja. Da må det bare gå, for det det går kjær. Jeg, jeg er veldig veldig sensitiv eh og så veldig sensitiv i kjeften faktisk. Så, så vil når jeg spiser is så så jeg vil aldri tygge for eksempel en is eller en av en bitte og ta den i munnen. <laughs> Så jeg vil jo da suge på isen Og, for, og derfor få litt og litt in Så det kan jo absolutt være Et svar Hvordan man også eventuelt drikker Og hvordan, at mm -hmm. det at man da Hvis du vender munnen din til At det er kaldt Vi har liksom ikke sluket noe som er kaldt Men drikket lippe litt mer til det vil mm, litt, ja. mulig, Så vil du ikke det ja, ja. Så vi, vi, vi avfeier Da kanske egentlig teorien Om at noen er utsatt for dette og andre ikke. Altså, det har Nei, jeg rett og slett om hvordan du, hvordan du forholder mm. deg til det, ja. det gjelder å gjøre. Ta det med ro. Ja? Nei, jeg, jeg føler at uh, for å si konklusivt, så må vi ha et større utvalg, gjerne med liksom, flere som uh, innrømmer og slukes, og flere mm. som innrømmer ja. og, og har et bevisst forhold til å være mer sagtmodige, i forhold til dette, men det er nok ikke bare en bløff, i hvert fall. Jeg har heller aldri hatt sure oppstøt. Jeg vet ikke hvordan det fungerer en gang. Sure oppstøt har du aldri hatt det? Nei. Halsbræne. Det er et forferdelig uttrykk Men så sure oppstøt ja, det, det er jo altså, veldig beskrivende På hvordan det føles da. Jeg har aldri hatt det Jeg aner ikke hvordan det fungerer Har det begge dokter det? Ja, ja. What the fuck wrong with me? Jeg er jo glad for det for det, på, da, ja, altså, men, det føles jo som om noe Noe veldig Surt, syrlig liksom. Kommer vi opp i hosene, Det er så skikkelig <laughs> kommer. Ja, men, ja, men du kjenner, det är tryck. Det är helt nere härifrån och upp i halsen när du försöker stöta upp. Alltså jag det liksom tryck, alltså kom kommer då. Det kommer, kommer någonstans eller? Nej, ja, nej. Nej, det bara som det, det kommer eller? Alltså det, det, det kan komma i det, det kan komma i samband med at du kastar upp men eller gupper. Men men det trenger inte vara det. Alltså du kan godt kjenne känna det utan att du föreställer att det är någon fara för att du ska spy liksom och hvis det er noe som ikke helt stemmer kroppen, og... man har spist for fort? Ja, kan være gjerne det. Være det vil jeg tro, at det kanskje det er et for fort her. Mm. så konkluderer vi med at jeg og Magnus spiser for fort, mens Kjerstin gjør alt riktig. Ja. Vi har fått en bråte spørsmål fra Nemo Lom. Mm. Der var det et sånn spesielt fang av din oppmerksomhet, Magnus, og det var hvilke historiske plagg skulle det ønske å komme på moten igjen? Oh. Tights for menn Tights og støveletter For menn, please Og det mener jeg Åh, oh, det blir ikke jeg fikk oss på Magnus nå Nei, nei, det er dritsexy Jeg går i tvert motsatt retning Jeg skulle jo ønske at kilt Var, jo, men kilt og ikke, ikke bare Sånn der tøysekilt Som man går med noen av Men liksom den fulle pakka med 12 meter stoff som du må brette på en spesiell måte, og så er du varm uansett hva som skjer. Det? det er jeg, jeg, jeg, det. ikke helt velkommen nå, altså. Nei, altså, tights, det, nei. Um... Men, jeg tror ikke altså... jeg tar meg spesielt godt ut i tights. Altså. Nei, men om, er folk... da får dere, dere trenere mer, da, og jo gjør mer attraktiv da, så dere ser gode ut i tights. Sånn som i den klare andre må. Ikke at <laughs> jeg Det er ordentlig å skryte på om gjorde det. Nei, jeg gjør ikke det. Men, jo, nei, men, men det jeg tenker på er litt liksom sånn, det jeg egentlig ser for meg, og David Bowie i The Labyrinth, egentlig. <laughs> det var det jeg så for meg, så jeg det ville jeg gjerne ha mer av. Men da må, da må man kanske også ha den kappa, da. Og den sveisen. Nej da, den trenger ikke å... Og de 80-tallskamera, da. Men jeg skulle ønske at, ønske at man kunne gå litt i toget, uten at man... Liksom, toget hadde vært digg. På en, på en sommerdag yeah. Det er jo egentlig veldig greit For du har jo på en måte Det er jo alltid et Og du pleier å komme og sette deg ned i parken Så, du ja. så det, har du fred. Altså ja. ja. toga og kilt altså, Da snakker ja. jeg da som sagt igjen Ikke om disse her Sermonielle kiltene de rusler rundt med i dag Men de der som, som de rusler runt med I den der filmen med han der jødehateren <tøk> <tøk> Braveheart, men Men det blir ju så här. Alltså de der svåra jävla grejerna som du packar runt dig och måste bretta såna och såna sånn, Det det har ju alltså det föreligger är närmaste fetter Til tågarna. Men det är inte tungt att bära. Jo. Men det är ju bra man ska gå med tights och Men det är ju bara det du har på dig då. Ja pluss da eventuelle kjempesverd og, og sånt noe. Men, men det er jo et stykke tøy som skal dekke alle behov, ja. på et vis. Ja. Nei, men toga, eller sånne, det, det tror jeg, jeg har vært veldig veldig veldig veldig. Det gikk sånt, da. Men uh... kunne vi innført en slags florlett variant av den kilt toga-biten, ja. som kunde vært en der, uh, alternativ for menn om, uh, om sommeren, når vi får mm. sånne sommer som vi har hatt nå? Ja. Uh, ja, toga. Ok, ja. nei, jeg har ikke noe, jeg savner egentlig ingenting her, fordi jeg kan jo egentlig bare kløve på meg, det er noe som liksom. passer meg. Men altså, jeg tror ikke jeg liksom, skulle ønske de der kjeverre heftige kjolene hadde kommet tilbake med sånn korsett. Ja, korsett hadde jo vidt, ikke vært så dum, for da hadde jeg kunnet fake på mig i myndighet. Det hadde jo... Vet, ja, det, da, da. det er jo fint korsett det da, vet Ja det gjør det, men det ser jo så jævla porno ut. Man ser jo, enten må du være emo, eller så må du är en bono. Är en bono. Har du fått kvinnneplan på mm. samman. Jag syns att det är sånn, väldigt sött med, jag det ser ut som Amish och så. Uh, Amish damiga så går man såna Ja. Det er väldigt sött det. Er det var det sött och det var väldigt grett att släppa man ju och det var herre men det för bara några år vad man vi brukar ju det framlägs på små barn då. Men, ja. Men det er, det er, det er kanskje gang, like greit Men en man har litt dobbelt hake Så er det litt sånn kjipt å ha den der knuten under haka Ja det Men ditt hakker da, de har det bare på Mer som ja. en sånn her syke, gamle sykevei Å, oh, dit husker Ja hmm. <laughs> ja, nei, øh, øh, vi, øh, vi føler vel egentlig at, at klesmoten stort sett går i riktig retning Men øh, kanskje noen florlette tog av kiltløsninger og, og sånn for at damene skal det gøy også Noen David Bowie kilt øh, ja, Nei, tights Så det er blitt av det viktig med dem Fra Paul Hellesnes, også kjent som øh, Pallhell hvis jeg ikke tar litt her mm. Så har vi et spørsmål som vi heldigvis er veldig godt rustet til å på i dag, da vi har en lokal ekspert. Har Måker et ufortjent dårlig rykte? Nei, det har de ikke. Nei? Det synes nesten... For det vil jo som legemann være mitt ja. svar også. Ja, nei, nei, på ingen måte. De, de kommer kanskje nesten for godt ut av det, synes jeg. Uh, altså, Måsa er jo... Hva skal jeg si? Det, de er jo grusomme, som regel det er jo sjeldent at man har en hyggelig opplevelse med en måse må og tenker åh, en fin måse å klappe den, eller leke den eller noe sånt, mm. de, de skriker jo, og, og hyler og, og, og stæler. stæler og de fremstår som liksom veldig sånn brutende de, de er liksom de der kjipe folkene fra, fra indre kjønnsfjoldvatten som har dratt til byen for å lage bråk og helvete, og bare skal slåss og är kanske med skrikingen är altså, altså det han menar. Ja, alltså du... det att ylingen. Jo, men den var synda. Jag blev ju drabbad en en måseskit på mig i, i, i den dagen jag skulle resa hem från Tromsö i sommar och det var så eh det var så mycket alltså när det flög över och skej på mig och kom sen. Och det var så mycket at vi eftertid faktiskt nästan var lite i tvivel om, om det var en mås eller, eller om det var en annan pervo i hänglad som kom på oss. Fordi det, det, det så ut som... Ja, men det ser ut som sperm. Altså, en, en, en bukkakefestival. Øh, men festival. du fordelte at det er mer sperm enn mosedrit? Ja, men det var noe... Det, det, det ran ned over ansiktet til kompisen min. Det var, det var veldig... Jeg rakk ikke ta noen bilder før han vasket det bort. Det var veldig kjent da. Men, men uansett da, de skiter jo og, og, og, og stærler. Men de tar jo maten ut av nevnene på ungene och bråker og hyr og skliker. Ta maten og Men så har de faen ikke hensyn til hva klokka er, ikke sant? Eh, altså, nå kommer jo jeg fra en... Altså, måsan i gåseøyet, som dere er i gåsemåsen som dere har her, det er jo bare det er jo ingenting, altså her kommer jo fremplass, der har de jo en ræke tatovering og slåshandske og piercing i uh, men det er de der ikke uh, noe var det tromsomassen, jeg skal ikke tro det meg det er så svært at de liksom klarer nesten ikke å fly ja, det det. Uh, men samtidig så, så jeg har jeg et veldig ambivalent forhold til meg også, fordi, uh, fordi samtidig så er det en slags sånn symbol på Nord-Norge og på liksom så jeg har jo en, en, det er jo mange som kjenner til min, min gode venn, Glenn Mikael, da, eh, Måsen min. Ja, du har jo en utstoppet eh, måse eh, Ja, ja. Han, eh, han er jo veldig årlig, er sånn sarkastisk og frekk til tider. Han, veldig, han får for mye sånn eh, pitche, eller et sånt rekesprit. Det er det greit, jeg. Men, eh, og, og jeg husker en gang vi blir oss oppe i hele natt for å prøve å finne ut liksom, om Måsen har kunk. Uh, og hvordan den eventuelt ser ut eller fungerer. Og vi prøvde å lete på ham, synes ikke det var noe særlig. Han følte seg ganske besuddelig mm. og invordert. Men uh, vi kommer frem til at de ikke har de, har... de har ikke penis, men de har en slags bønnelignende uh, utstyr da, som, som de klarer å, på et slags vis å, å befrukte den, uh, homosen med. Altså snakker du nå om en hel belgefrukt Eller om nei, nei, individuell en individuell Ja, en slags bø, en liten bønn sånn, sånn der, er det de er, brune bønneren? Ja, tomatbønner liksom eller, ja, eller, ja, ja, bare uten sausen da <laughs> eller då vinner jag. Matbönor men jag syns inte måssan. man har något oförtjänt eller riktigt Det det de kunde hellre de ha kunde hellre tagit lite mer i alltså. Så det att no, folk i norr har ätit måslever och det är ett förskjut på och liksom hyckleri och så är ett lite av hatiskt förhållande att de ska äta deras ofödda barn. Ja, eh vi får ju lov att skita dem. De med i freda. Så där måste vi ju gå för för barnen hems. Eh det är väl rätt Uh, Makk og måsegg ja. husker jeg jo Var en uh, integral del av uh, Det er ikke Smak ikke noe Men jeg lurer på en ting så altså, Vi befinner oss jo nå på pittoreske kalvbakken Som jeg mm. vil sagt var ganske godt innenlands mm. Nå er det måker her Ja, de er overalt Hvordan nå. skjedde det? Ja. Altså måker var det virkelig noe du forventet å finne Når du beveget deg nær vann Nei nå er de overalt? Ja, de er overalt Det, er sånn de, det blir det mat da ja. Men kan vi sende disse hjem et eller Ja, altså det, det blir jo i så fall hjem til Nord-Norge antageligvis Det jeg håper jeg ikke dere gjør, for da er det nok Det er fullt der oppe, det er ikke plassen mer Jeg, jeg leste faktisk, nå er det, jeg har jeg ikke noe kilde på Faktisk, så jeg kan hende at det, at det er blitt lurt Men Men men eh kände jag som jobbar på, på som en sån bio vad heter det nej vet inte det. Det heter eh noe med hav och biologer biologer och sånt. Havsforskning Så, eh, ja, men men vad heter det när man är sån marin, marin, marin biolog vet du. De det ska vara. Eh som ment att at, måsen i Tromsö i löpande de sista 30 åren har uh, alltså har um, förändrat tarmsystemet alltså nu blir de de nye måsebabyene blir da født med et tarmsystem som er mye mer rustet for å tåle sterkt mat, fordi de spiser veldig mye kebab. Ah. Uh, i, i, altså bymåsen da, spiser veldig mye kebab. Og den er jo ganske sterkt krydder av, og det er jo dressing og hele pakka. Men allerede at det så såpass fort at, at de nye småmåsene nå faktisk tåler det mer enn en deres åldreforeldre da så altså de er jo tilpassningsdyktige så det hyler etter og de sprer seg noe veldig rundt men hva skal de her, ja? skal de ikke ha fisk? eller keba eller keba? det tyder vi sikkert de dyrer å skryke utenfor altså vi måsni i frond så spiser jo nesten bare altså, mat, altså matsøppel fra, fra oss som har vært på fylla og slenger fra oss da pølse og keba og så stelder de det jo ut av nevven på ungene faktisk vet ikke, men det er ganske spesielt og skiter på det Måker har ikke et ufortjent Nei. dårlig rykte De har et velfortjent dårlig rykte ja. så Og det kunne egentlig vært enda litt dårligere ja. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Igjen fra Nemolom uh, Han bombarderte oss litt med spørsmål Så vi blir jo bare nødt til å prøve å måker i munnen hey, hey. <håh> Med befolkningsøkningen Bør vi visst nok snart begynne å spise insekter hvordan bør vi tilberede dem? Og hvilke er greiest å drive husdyr avvel på? Magnus, du har lest deg litt opp på det her. Ja, vitt litt. Uh, det er veldig interessant, uh, fordi insekter gir oss, altså, i forhold til hvor mye fôr du trenger, da, mm. for å få uh, en mengde insekter du kan spise, så er det to og en halv gang så mye fôr du må gi til uh, for å få insekter, som det er maten du får ut. Mens kyr eller i stället så är det som kommer 48 så mycket får du med dig till kuen eller 80 80 48 ja. så mycket får du med dig till kuen mm. som det du får ut. Mhm. Mm I tillägg så kan du äta nästan hela insekten. Men det är helt bara av en du oxar. Är det sant? Ja. Så det är väldigt mycket som talar och i tillägg så vokser då också eh det tar kanske 10 uker. Fra de En fot till du kan äta. Men så uh, en oxe måste jag överrevisa Men vilket insekter är vi snackar om? Alltså är det insekter? Så det är lag i vä ehm spises då väl allredig ja, i en ganska del av verden? Alltså i Asien så så kommer ju Ja, och jo... det är det som är lite utgår från det finns allredig folk som äter eh uh, alla slags uh, insekter. Som snacks, eller som, som kverne opp til mjerd, eller som, yeah. som paste, altså sånn at man, man knuser det. Ja. For eksempel, jeg så fra VV Victoria selv, så er det veldig mygg, og da tar de og fanger mygg med store nett. Jeg har fanget meg i sånn, smertet frate en, sånn fra meg. Sånn paste, merker jeg hvordan det heter det? En slags, altså en puré. Ja, en, en, ja, en myggpuré kan man si <laughs> Som du da kan ete, som er veldig proteinholdig og mm. god. Så det er absolutt, jeg tror, en del av måten vi skal skaffe nok proteiner til hverdagspelfolkningen på i fremtiden, det er jo å ete insekter. Mm. Og, og hva vi da... Hvordan man tilbereder det, så er det mange forskjellige måter. Du kan noe gjøre, bare fritere hele høsten, koke opp eller et eller annet, og rete som snacks, og så kommer vi krensje av Men man kan også male det opp til gjerne uh, og bruke... Man kan sikkert lage en slags kjøtt, det, sånt. man kan lage sånn, sånn myggburger og... og <laughs> vepse eh, takå. Ja, och billigare för långfilt. La men av, vi hvis du, visst ja. ja, det då? Visst du, du, steker upp og och mm. uh, och mm. hvor gresshopper? av näringsinnehållet är då i gresshoppen och hur mycket av det är i smör eller smulten eller oljan du ja, bruker til till att fritera upp? Ja det men jo det är ju i det. Det är näringsvärdet Ja där är det. Ja ja, näringsvärdet. Men alltså jag tänker alltså du snackar om gräshoppor så så vi om ting som kan bli liksom upp 7 8 10 cm lange i i Større, Ja, precis. Men när du snackar om mygg? Ja. Jo jo. Men, dette, ja, ja, men det altså, ja jo... det mygg måste du ha för att göra en man mätt liksom? Det är ganska mycket. Men detta är ju jo... poängen var var det är möjligt. Altså, myktre kanskje ikke er det vi skal satse på å oppdrette. Men er det noen næring i flue? Ne, det, ne, det kan jo være litt feit, liksom. Ja, for larver kanskje er det beste å ete. Ja, larver, ja. Men okay. da er vi jo ute av insektverden, er det ikke det? Nei, det er insekter. Er larver insekter? Ja, larvene er insekter. Larvene er En er... <laughs> larve er ja, en baby insekter. Men larvene er jo samme larver, eller bildelarver, eller at det finnes også larver som bare bor i trærne. Og hvis så, jeg har sett så, sånn, en eh, reportasje som er brygner i, i strærne, så går det opp i skrevet, så bare, skal det bare ha seg noe mat underveis, så da stopper man handene i trærne og trærne og så feilte larver. Hvis du ja, da skulle, la oss si du har fått sponset eh, en egen bod i mathallen her i Oslo, mm. eh, og du skal slå deg opp som eh, gründer, førstemann som øh, Presenterer insektbasert mat ja, Til nordmenn Hva satser du på? Jeg vil nok satse på sånne, å selge seg snacks Og sånn øh, vende folk til Å stille seg snacks altså, At man da har øh, Crunchy Og øh, fast det kan scheo lyssats liksom uh, segment djupt fritterad gresshopper då. Ja, jag tror det är faktiskt hellre välgodt för någon sån uh, burgare eller taco eller nåt sånt för en gång ting är malt upp och liksom får inte jag inte Så har man ju en mycket alltså mm. vi vi måste ju vi må jo snu på inställningen vi har i hodet om vi ska börja äta insekter för vi och speciellt larver. Det jeg vil heller spise insekt, altså ferdig insekter enn larver, fordi, fordi, men det er jo for at vi, vi forbinder det også gjerne med sykdom og, og foråtnelse og, og sånne ting. Uh, men men, vi, er jo, men altså, vi er et jo ræke, og ræke ser ut som en faktisk insekter, så, så det er jo bare innstilling i hodet som må til det. Det kunne det kanskje sett for seg at uh, man ikke kalte det insekterutiner, liksom. man kalte det bare naturprutin, for jeg ga det et sånt navn da. Som uh, sier, eller sånn, hva heter det, uh, ikke, altså at det er ulidelsesløst uh, protein mm. Fordi at de ikke samma det som en uh, samvel i en uh, ku, da At det, det er uten lidelse, de merker ikke at blir altså de blir... politiske korrekte kan vi jo ikke være veldig fornøyde ja, nei, jeg har jo, øh, men jag har ju eh talvat som det vad som är liksom lättaste att uppträda i så tegelhål eller sånt. Det har jag inte något bra pass. Men det må jo, det måste ju det måste ju vara en typ en øh, mark eller sån nål kanske, alltså såna myrkolonier och det kan också äta. Kan man tänka med mjöstubille? Ja, för må... <laughs> ja. den är ju vår. Ja, så ja. Lagbilde, det är ja. altså, ja. en billa. Jag visste inte att gnäbbel är lagver det är massor näring. Men jag tänker att du mindre detta kreke är, ju utrolig mycket mer man då har for att fylla en middagstarken då. Altså, hvis jeg skulle mettet noen på mygg, så måtte jeg, jo, mygg måtte jeg jo ha et finmark full av mygg, liksom. Jo, men da sier jeg at da har, da, at folk som kan gå med svære nett og fange mygg på finmarkssida. Det tar ikke lang tid å fylle opp Nei. den der hoved. Hvor... Nei, ikke det. Da altså. ja, hadde jeg kanskje hatt maskiner som jeg gikk opp. <skratt> <skratt> mm. Ja, det hadde man jo sikkert, ja. Ok, et spørsmål vi ikke kommer til å svare på i dag, og det er ikke vår skyld, det er deres skyld. Gå i dere selv. Littere. er vilken dialekt funker høytlesning av erotika best på? Vi øh, har stilt oss glagelig øh, opp for HOG, og sagt at øh, hvis dere sender inn øh, noe dere vil ha lest opp, så skal vi forsøke på vårt aller beste å øh, finne ut av vilken dialekt det funker best på. <tøk> Når det er sagt, så tror jeg at detta er det vi får tid til i dag. Vi... Øh, Tar alltid imot spørsmål, vi uh, pleier å si fra før hver episode, men uh, dere kan spørre noe som helst, enten på Twitter, der er vi mkmdmpodcast, eller på facebook.com slash mkmdmpodcast, eller på hjemmesiden vår som er mkmdm.com. Uh, uh, selv om vi ikke sitter i studioene til Honor Radio, vil jeg uh, gjerne si takk dem for dere støtte og... Vi savner Alt vi finner på sammen Vi sier oss takk til All Your Pods Og alle de uh, som vi ikke har funnet Noe bedre gruppenavn for En underskog OG Original Gangsters Som har uh, utstyrt oss med dette bydesturet Og også en spesielt takk denne gangen Til Jester fra Gatas Takk for oss Magnus Kjersten ten Digruchus On the radio!